Izvoade. Pista 17 S-au relevat în ședințele Uniunii Scriitorilor realizările recente ale scrisului românesc, acestea fiind supuse unor analize în perspectiva reușitei și a neajunsurilor. S-a subliniat în îndeoseb că proza și poezia trebuie să aspire spre o tot mai înaltă calitate. Nu cred că s-a vorbit îndeajuns despre un mijloc de îmbunătățire calitativă a literaturii originale, pe care însuși regimul de democrație populară din Republica noastră îl pune cu largă generozitate la dispoziția noilor generații de scriitori. Să mi se dea voie să vă spun un cuvânt mai apăsat despre eficacitatea mijlocului educativ la care fac aluzie. Mă refer anume la traducerile din clasicii literaturii universale care au apărut în ultimii ani. Din operele acestor clasice ai literaturii universale, tinerii scriitori pot să-și însușească cele mai importante secrete care duc la maestria artistică. În adolescență și mai târziu, am fost mereu urmărit de regretul că literatura noastră nu era și o oglindă a celei universale. Constatam cu admirație și recunosc cu care pismă că în limba rusă sau germană sau chiar în cea maghiară există un asemenea univers. De la înființarea editurilor de stat s-a produs însă și la noi o mirabilă, încântătoare cotitură. Fapta ce nu poate fi îndeajuns elogiată se datorește impetuaselor inițiative culturale ale regimului. Ca una din cele mai de seamă realizări ale regimului de democrație populară din Republica noastră, în domeniul scrisului, socot faptul că astăzi ne putem mândri cu o literatură universală mutată în casa noastră. Cel mai îmbucurător efect al acestei prodigioase activități de transpunere dintr-o limbă în alta, nădăjduiesc să fie ridicarea conștiinței literare a noilor generații de scriitori. Tinerilor scriitori români, li se deschide întâia oară posibilitatea de a-și încerca puterile, țintind la o comparație cu ale fraților lor de alte graiuri din alte părți ale globului. Unitatea de măsură cu care scriitorii români își vor măsura propriile produse literare a crescut de la proporții provinciale la proporții intercontinentale. O certitudine Ziarele au publicat proiectul de directive în vederea unui nou plan de activitate și construcție socialistă ce urmează să fie discutat și hotărât de al treilea congres al Partidului Muncitoresc Român, care va avea loc în plin solstițiu de vară. Asupra acestor directive se rostesc în presă zi de zi păreri din partea cetățenilor doritor de o stare mereu mai înfloritoare și de realizări de interes obștesc în patria noastră. Cum directivele îmbrățișează toate ramurile de activitate ale poporului, de la industrie la economie, de la economie la cultură, ar fi lucru îndrăzneț ca un cetățean să vorbească de unul singur, despre un atât de mare număr de probleme de specialitate care, în spiritul unei planificări coordonatoare, sunt supuse discuției publice. Oamenii s-au deprins deci, în de cinobiceiul de a-și alege câte o latură sau un amănunt cu care ei, prin specialitatea lor sau prin preocupări, au contact cotidian sau față de care ei se simt dotați cu experiență și antene. Să mi se dea voie să-mi tai și eu din aria proiectului de plan o asemenea problemă circumscrisă desigur, în primul rând de înclinările inimii mele. Despre o chestiune străveche aș spune și eu un cuvânt. De-a lungul vieții am avut răstimpuri când mai lungi când mai scurte de oprire atentă asupra științelor istorice. Cum românul e născut poet, mi se pare firesc să mă fi interesat mai vârtos problemele legate de trecutul poporului nostru. O negreit de fierbinte pasiune m-a urmărit în permanență pentru problema cu atât de multe fețe și aparent insondabilă a formării poporului român. Problema are puncte de incidență cu una din cele mai întunecate epoci și plutea încă nu demult într-o ceață mai impenetrabilă decât acelei mai dense galaxii. Am moștenit de la cronicari, de la Dimitrie Cantemir, de la Inochentie Micu, de la strălucita Trinitate a școlei Ardelene, Samuil Micu și înca și Petru Maior, credința că poporul nostru s-a format în Dacia și că din perioada formării sale el a continuat să trăiască aici, oricare ar fi fost vicisitudinile veacurilor. Se știe că această credință cu privire la formarea și continuitatea românilor în Dacia a fost prezentată chiar din partea învățaților români în multe feluri, nu străine de gravi erori. Alteori, credința a fost îmbrăcată în ficțiuni teoretice ingenioase, dar de o adorabilă naivitate. Și adesea ea a fost alterată de puncte de vedere politice, ce n-aveau nimic de a face cu foarte gravele exigențe ale cercetării științifice. Nu e mai puțin adevărat că foarte influențați de vederi politice cu totul nedrepte s-au arătat cel mai adesea și învățații care au combătut sau mai combat teza formării și continuității poporului român în Dacia. Conjectura istorică Argumentul concret, mormintele din secole de auroră peste care se apleacă arheologii spre a descoperi unelte tipuri umane, ulcioare sau inele, cu tare sau cu tare enigmatică formațiune lingvistică pe care s-a antipărit istoria, anume desfășurări semantice, până acum prea ușor trecute cu vederea, Aveau desigur darul de a transforma o veche credință într-o teză certă, într-o teză pusă în lumină cu aceeași putere cu care astăzi stau în lumină templele de la grădiște ale dacilor. A sosit în sfârșit momentul ca și această problemă să fie rezolvată cu mijloace strict științifice. Tratatul de Istoria României, al cărui prim volum apare în curând, ne va da satisfacția mult așteptată rod al muncii asiduie pătimașe a istoricilor, arheologilor și lingviștilor noștri. Regimul de democrație populară din Republica noastră întreține cu mare un mare număr de institute cu un enorm număr de cercetători angajați care trăiesc în condiții prielnice misiunii ce au de a cerceta cu cugetul cumpănit, de a aduna documente concludente, de a analiza faptele în lumina ce iese din ele însele, de a aduce problemele spre o soluționare, având toate caratele certitudinii umane. Prin industrializarea crescândă a țării, prin sporirea accentuată a venitului național, Regimul de democrație populară din țara noastră va putea să sprijine și mai hotărât și mai susținut decât până acum cercetările de nebănuită amploare ce se fac în domeniul științelor în general. Și am convingerea neînduplecată că, odată cu izbânzile anilor ce vor alcătui cronica noului plan, întregul complex de probleme legate de istoria patriei își va găsi termenul spre satisfacția noastră a tuturor. Profil de epocă Timpul istoric, fie lung, fie scurt, poate dobândi profil de epocă datorită realizărilor umane care îl umplu, îl circumscriu și îl delimitează. Cei 16 ani ce s-au scurs cu impresionantă multitudine de înfăptuiri, de la 23 august 1944 încoace, fac de sigur figură aparte în istoria poporului românesc. Rare sunt timpurile în istoria noastră care să se contureze cu aceeași pregnanță, cum se întâmplă cu acești ani, la căror impetoasă pulsație am luat parte nu odată uimiți, totdeauna sinceri interesați, cuprinși de curiozitate și de pasiunea pentru mai bine, inerentă firii noastre. Într-un răstimp relativ scurt, dar ascendent, desfășurat, S-au înregistrat în patria noastră atâtea prefaceri și realizări, că privind temir pe alocuri cum spațiul cu coordonatele sale verticale și orizontale le încape pe toate. Dar, firește, locul are loc pentru tot ce s-a făcut și pentru tot ce se va face. E suficient să te miști puțin la întâmplare cum te poartă inima pe un râu sau pe o vale, pe vârful de munți sau pe bărăgane, ca să-ți dai seama de eforturile și de izbânzile destinate să schimbe fața țării. Ajunge în răgazul ce ți-l dau feluritele treburi, să faci un drum la București, pentru ca pierzându-ți privirea pe bulevarde, să ghicești cum va fi mâine nu numai capitala întreagă, ci și toată țara românească. Ajunge să iei act de planurile hotărâte anunțate de al treilea congres al Partidului Muncitoresc Român, ca să întrezărești cu aproximație cum și ce va fi țara în anul 1975. Ziua de 23 august 1944, care a marcat o răscruce între vechi și nou, Poate să fie aniversată de acum încolo în perspectiva viitorului, căci planurile de construcție se duc la îndeplinire cu precizie matematică și nici de cum la voia întâmplării. Viitorul nu mai plutește în vagul dimensiunilor sale insezizabile. Iată că viitorul este pur și simplu un proiect al prezentului. Timpul în țara noastră și-a pierdut caracterul imprevizibil ce l-avea până nu demult. Timpul s-a transformat în forma realității în devenire, nu numai tot cuprinzătoare, dar și accesibilă previzibilității. Improvizația și aventura au făcut loc logicii de oțel, rațiunii constructive care de pe acum și de la o clipă la alta, ia tot mai mult substăpânirea ei toate sectoarele activității umane. Se poate arăta fără prea mult coeficient de imaginație personală, ce înfățișare vor avea în anul 1975 peisajul și viața românească. Căci timpul în țara noastră a luat figura de inginer care știe ce vrea și care, potrivit calculelor, nu încearcă decât ce omenește este cu putință. Dar în condițiile civilizației de astăzi, de tehnică cosmică, câte nu sunt omenește cu putință. Ar fi prezumțios să afirmăm că prefacerile din țara noastră, atingând până și natura intima a timpului, s-ar fi obținut fără greutăți în vederea ajungerii unor superioare țeluri. Dar ce vertiginos progres a făcut în anii din urmă și în privința esteticii soluțiilor pe care civilizația socialistă le-a propus și le propune la fiecare pas cetățenilor! Regimul de democrație populară din țara noastră a apreciat cu justețe că însuși gustul maselor trebuie dezvoltat. S-a dovedit psihologic că gustul e susceptibil de o evoluție fără termen. Sensibilitatea obștească poate fi și trebuie să fie educată în sensul modernizării. Ceea ce urmează să facă cu tot mai multă luare aminte acest lucru, unind prudența și imaginația, sunt înșiși constructorii noilor condiții de viață și creatorii noilor valori spirituale exponenții muncii creatoare. În procesul de îndrumare spre o estetică inedită a intervenit cu succes de plin exemplul concret, dat în mii de forme. Cert, aspirațiile spre o viziune agreabilă ochilor se manifestă mai învederat în capitală, dar nu peste mult provincia va umbla și ea pe aceleași drumuri. Frumusețea nu se mai confundă cu cosmetica de suprafață a arhitecturii, cu arabescul de suiet, întortocheat și fără semnificație, stilul nu se mai confundă cu pasiunea pentru detaliul neesențial și pentru podoabele mai caduce decât efemeridele. Construcțiile noi, de la clădirile publice la blocurile de locuit și până la uzine, fabricatele, de la stofe la vasele de bucătărie, produsele pentru plăcerea minții și a inimii, de la jucăriile pentru copii la cartea ilustrată pentru adulți, se resimt tot mai mult de cerințele marii simplicități. Cu aceasta, o nouă frumusețe, tot mai aproape de ceea ce este și trebuie să fie un stil, intră în viața noastră. 23 august, Noul Cluj Când în cursul anului 1946, universitarii din vremea aceea ne-am întors rând pe rând din refugiul sibian la Cluj, vechea urbe de pe Someș, sângera încă din atâtea răni deschise de bombardamentele războiului. Și ani s-au perindat. În răstimp, patria noastră avea să treacă prin mari prefacere economice și sociale, care urmau să creeze temeiurile și premizele unui nou spirit constructiv. Luni, anotimpuri, ani, regimul de democrație populară din țara noastră a fost preocupat, absorbant, de punerea sistematică a acestor temeiuri și premize și de consolidarea lor. Într-o zi, de primăvară, desigur, noul spirit constructiv a fost văzut ca o ființă cu mii de brațe, Ieșind în plin aer și pășind pe drumul înfăptuitor Ca la un semnal unanim înțeles și acceptat, au început construcțiile Clujul nou avea să crească rapid, cu o viteză de vegetație ecuatorială Cu o impetuozitate ce niciodată înainte n-am fi putut să ne-o imaginăm Dinamica edilitară se face văzută și auzită în macaralele de oțel care transportă cimentul prin văzduh prin multitudinile de oameni, dezidar și ajutoare, puse în mișcare camiria podele prin masele de var și cărămidă. Astăzi, în luna august 1960, se poate vorbi cu satisfacție deplină despre noul Cluj, dacă se ține seama de proiectele pe cale de a fi executate, nu sunt decât începutul impunător al unui magnific mâine. Înainte se clădea foarte puțin în orașul nostru. Situația s-a schimbat cu totul după 23 august, de când construirea e concepută în spirit socialist, potrivit unor planuri sistematice și după criterii de urbanistică hotărât modernă. Astăzi, grija edilitară care s-a dovedit atât de întreprinzătoare nu mai are în vedere numai utilul, ci și agreabilul și frumusețea. Aspectul celor mai multe fațade ale edificiilor a fost, sub raport estetic, mult ameliorată. În interior, localurile celor mai de frunte, instituții, întreprinderi, uzine, au fost renovate. Atâtea clădire au luat o înfățișare de nerecunoscut prin supraetajări sau prin completări cu noi aripi, după necesități și în interesul bunului mers al treburilor obștești. Clădiri noi, impozante, implicând o viziune arhitectonică liniară, sintetică, s-au în număr cu totul remarcabil de la edificii de utilitate publică la blocuri și lăcașe de locuit. Un amănunt statistic. Din anul 1951 până în 1960, suprafața locativă a sporit la Cluj prin noi construcții cu 161 de mii metri pătrați, adică cu aproape suprafața locativă a unui oraș de dimensiunile Bistriței. Îmi face o deosebită plăcere să amintesc în această subcintă trecere în revistă câteva izbânzi de prim ordin. În centrul atenției noastre stau gata de a fi predate funcției pentru care au fost durate, casa de cultură a tineretului și o mare anexă concepută vertical a bibliotecii universității. E vorba despre clădiri care ilustrează în alta grijă ce o poartă regimul educației tineretului. De amintit apoi pentru dimensiunile și modernitatea lor, sunt noul stadion cu o capacitate de 30.000 locuri, palatul sporturilor, blocurile de locuit pentru cadrele universitare, piscina olimpică acoperită, în parte terminate în parte în plină construcție, care toate se găsesc pe noua minunată șosea de pe malul drept al Someșului, pe unde încă ieri alaltă ieri trebuia să treci prin Maidane și Bălării, din parcul mare al orașului spre parcul sportiv și mai departe. Noul Cluj e respirat prin cel vechi, în centru și pe la periferie și pretutindem cât ține întinderea orașului. Elanul constructiv e mereu însoțit de toate străduințele pentru înfrumusețarea întregii urbe. Multe din monumentele istorice au fost renovate, ținându-se cu rigoare seama de aspectul lor de altă dată. Pace și creație Săptămânalul de cultură Tribuna îmi face cinstea de a mă întreba ce cred despre marea acțiune pe care țările socialiste, având o reprezentanță la cel mai înalt nivel politic, o întreprind în cadrul actualei a Organizației Națiunilor Unite, acțiune ce urmărește promovarea pe plan mondial a păcii, a coexistenței pașnice între popoare și a dezarmării generale și totale. Nu încape îndoială că această vașnică, îndelung pregătită acțiune, va avea o hotărâtoare însemnătate pentru viitoarele relații internaționale. Scopurile ei depășesc cu mult rezultatele unei seziuni obișnuite a Organizației Națiunilor Unite, vizând în cele din urmă o schimbare temeinică, în însăși starea de spirit a omenirii, care de atâta timp este frământată de amintitele probleme. Toți creatorii de cultură și civilizație care au luciditatea de plină a chemărilor sunt iubitori de pace căci pacea este suprema condiție a creației. Câteva sute de ani înainte de era noastră, Bahilide, liric grec, un rival într-o a lui Pindar, a cărui maestrie el nu ajunge, dar pe care îl întrece prin grație, slăvea pacea în cuvinte ce nu se mai uită. Mărețe lucruri naște pacea, flori belșug de artă gureșă și dulce. În flăcări de aur s-aprinde pe altare de marmură pentru zei, carnea cornutelor și amieilor lănoși. Juneția cugete la lupte de arenă și visează la fluier și la hore. Pe chin își își în genul pânza, iar lancea și spada sunt măcinate de rugină. A amuțit trompeta de aramă. Serbări senine înfloresc pe uliți și arde cântecul slăvind frumusețea. Vreo două de ani au trecut de când de a cântat în asemenea cuvinte pacea. O pace patriarhală, fertilă, solară, molcomă și fără echivoc Plugul cândară mai scrie și astăzi în țărnă cuvinte blânde ca holdă, boabe de grâu, pâine Vârsta noastră e totuși alta Simbolurile noastre diferă în mare parte de ale poetului din antichitate Ele sunt culese de mai cruntă sau mai înălțătoare experiență și exprimă aspirații ce nu le putea avea cel ce contempla scutului. Trăim în vârsta tehnicei cosmice cu inima amenințată de apocalipsul atomic. Avem totuși speranța că acest apocalips nu va avea loc. Stihuitorii de astăzi pot cânta pacea numai din fierbinte, incandescentă dorință și ca o izbândă a zilei de mâine. Mărturisesc că aș dori să văd o zi în care păianjenul să-și să pânza peste toate tancurile de pretutindeni, iar rugina să acopere toate bombele de hidrogen de pretutindeni. Și aș dori să vină o zi în care rachetele, în loc de a purta virtual spectrul morții peste mări și continente, să apuce mai degrabă pe drumuri de azur ca vestitoare ale genului uman, să se ducă pe urmele închipuirii și să se întoarcă. Să se ducă și să se întoarcă pentru a ne povesti ce au văzut pe planeta Marte. Ați ascultat Izvoade de Lucian Blaga